اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وبعد جماعه nderuar الله جل جلاله وجل سعله para sejeza se falenderojme qe jemi ndenin qe jemi rasulullah te alihi salatu wassalam per shndetjet mato per zemra te aqsimui edhe te sa ditet par muri te mashtor muri te ramazan edhe gjithë momentit muhammed muzafa sallallahu alaihi wasallam fërgjithë sira xhamatit ton veçanti pa haj ramazanin inshallah duke lut allah juallahu جل جلل che gjitha ditat gjitha çastet këtij muaj deri ditën e bayramit besentarat e ummetit muhammed muzafa sallallahu alaihi wasallam tikaloj mir inshallah eluzim allah juallahu جل جللuhu wa jalla sanuhu çemui në ramazanit këtë muaj muslimanë edhe muslimane ne naona edhe vi plet 3000 zonka ajo ti as porta fitu prej se voben ket mu i sala as nioni ta fitu nuk i jeti inshallah e përshëndesim gjithfit e u mëqed muam ibn safa sallallahu alaihi wasallam te ket mu i ramazan i prit çfarë e hart si vet ka nis me ninu eda luzim allah jende gelalu ça to ti jan drandafiret e generatave te cilet ket fa do ta fortelin mahdemi inshallah I përshëndesin me fjallën e Allah u gjellë në gjelalu Gjitha gjith ulemat në bot Ato që janë popullitore dhe ato që nuk janë popullitore Dhe ju urujmë suksese në ligjeratët e ative anë e manë botës E si dhe mozë meçanti ulemave shqiptarijës Edhe i përshëndesin meçanti përseri ulemat e rafinës Edhe ju urujmë sukses në polën e vetë mojnë Ramazanit Gjdo njonit në gjëmatin e vetë isha Allah Në të jajtën kohë i përshëndesim ulemat e pshatit me gjithë rinjen dhe qanti edhe i përshëndesim gjitha nonat edhe motrat të cilët do të angazhoan këtë mujë Ramazanit me lidhje me sifirin edhe iftarin edhe pregatitin edhe lusim Allahu Gjellë Gjellalu që ative të gjithë afsabër të kalojnë mirë edhe të kemë ndërmenë durimin e ative njëzve qëta Ramazan të probleme kar me sistemin në urë Ndërsa ai garantoi me fyjal, ato raportet, ndërsa i garantojnë pak me fyjal, ahnë shuvit, ndoshta te trupi i dhuvë pak i përdhien, kjo punë që ndodhi Ramazan, mirë po, të gjitha çashtu që ndodhin janë normal. Çashtu që ndodhin janë normal, kur thamun janë normal, pra ato shkam roli nuk e kanë mënyrë për të thënë ça çka do të bësh na ulë arti e tij hoya, apo ja filloi fit paradin prap. Kjo thash pra normal. Kjo nuk është normal. Duhet shoh, shoh, shoh me saktë kujdesin. Na gjem atin ndëruar thot Kemi kalunë në ditën e parë, heme nukri, kemi kalunë në ditën e parë, në të shëqruar me musafirin Allahu Zhele Zhele Lohu me Zhele Shalu, me mujnë i cili ka arë për disa punë të ne. Ato punët për, për të, të cilët ka arë ki mujtë të ne janë. Ne numër në numërin një, me agjirua atë që knaxit e kryusit tonë të shkojnë në ne. Knaxit e kryusit tonë dhe ta rrien, dhe fat, aje në ne tjetik nashër. Numër n ja, Me nëmërin dhe përshka ki mui ka arë, ki mui ka arë speciali për me në embush kasën të cilëm në 300 e 600, 300 e 38 dita e kemi zbraz. E kemi zbraz, është realitse që e kemi zbraz. Ka arë me në embush kasën e sarapëve për të cilëm nuk kemi mundësi me embush për vashtën lamazan. Ki ka arë me në embush kasën e gjunahëve e kemi embush ata. Në numër qoftë, ka thënë Ramazani, pre deri Ramazani, çesar i fshin junote besë besë muslimanit. I fshin junote besë besë timtarit. Sukosh ka i fshin xhumojat e rin xhumo namazit e namaz umra deri në umra hajd deri në hax, Ramazani deri Ramazan i fshin junote. Pra ashta. Asrafet që jetemin në këtë mur më të gjithë me knajë e me vëzhni si hafer. Kemi si hafer, mos stoe anjar pogam ajo që nuk ban më laksu. Në kat moy, për Islavopave, për për Islavopave të aderimit, për Islavopave të sadakarit, për Islavopave të fjalës urt, për Islavopave të fjalës, marr për Islavopave sieljeve tona, për Islavopave faljeve sikë më ngjallën në çetë. Edhe çdo djalë që kimui e premton të umeti Muhammedun taha sallallahu alaihi wasalam, te jeni të gjithë insha allah, si çel mos na ftonë gjao se dita e haravit do i frushun frik, nema qal al layl khala bid min as-subh. Sa për dojë natat jetë e gafë, praf ka me në gjithë. Me hëna ta në shqite u, për e adhut dëmin e rovria, sa për dojë zëgat i dim një, praf dhe e rëka praf, sa për dojë zëgatë në në granëfinat, praf dhjilë ka me dhalë. Do të fërë, a një muja, dhi muja, tre muja, sa ka praf, a Allah, o e dim një muj, a i praf dhët jetë, a i bajrami praf dhët jetë në dirët e tozë. Shumë shpejtë, për një të, të, të, të, të thi, në përëmë Allahu Jelle Jelaluhu prapë manë fundë këtë shaj hiri së tonë qëtë e luësim që eveli harëmë më sinë qëritetë që Allahu Jelle Jelaluhu e Allahu Jelle Jelaluhu në meçantija dhe umetit Muhammad Mustafa për jësiket mujë mire marët nëjë bjënë inëshallah gjë nërmalë se unë këtë Ramazan së në Ramazan në kaluar dhëtë jëmë inëshallah në qovë se shëndetë i ljënë në qovë se prëmton shëndetë pre asaj më varët këtë dhe jetët Vetëm në Jeruzalem, sa namaz në Xiniës. Me qoftë jo normalisht inshallah do të vazhdojmë sojë në rrugë. Në Xinië do të kalojmë safira të Allahut inshallah. Do pilar, teafër, të kalojmë filial te ofrtohet dhonë, do, kemë, një gavensoj, po orën, ka, do një të vazhdojmë pokë sojë nga do të marrim xhiharata derisa të namaz diçiniës inshallah. Për programin që do të pregatit për ju. E përmesaftërat që do të na vizitoni, na do të prezantojmë emrin e të mos tort. So ata ni fush, ni skaj, ni on temëson dersën ton do ta prekim. Sot dersësi nuk do të jetë shumë i gjatë. Për çka <coughs> Ramazani vetu ka lumë në muaj, këto 30 ditë do të marrë dersë masive dhe 30 ditë do të marrë dersë masive. Nuk e di un se kondicioni jonë sana ndëgjon neve. Sana sa kemi zminum kapacitetin e memorik të pranimi të valeve të dersave të, të fuqishme e pa fuqishme. Pranja ditë 3 ndoshta dersa do të jetë shumë e shkurtë një ure gjinsë, një ure 50 minuta, dhe ure, e pasaj kërë ka ka të kalënë, qërë ka dërdi të anëna, dhe të kalënë në të dërse të gjata, dhe 20 minuta, 30 minuta, në asitare. Pa në mëngesh me mundësime ta, po. Allah i maherë me i pru dhura. Emne i temës me për cilën do të mire me sot, edhe në dita që povinë më nëherë, ashtohë korani, e, baza e, e, e punve tonë në Ramazan Masiqinje, Kurani mrekullih. Mrekullih do të thonë mu'jizë. Kurani mrekullih. Ne këtë ditë së bashku me ju insha Allah, në isha Allah do të ndajtojmë këtë muaj. Në dhjetë faza na do të silim radhë ditë jale, na do të kemi punë këtë muaj me me librin e Allahu dhe jalla humirfa, do të futemi në salat drejt, drejt e ka dhoti komentuar dita Xona që në këtë gjamin një herë më dohë këtë janë komentu në pika ma shkurta, në pika ma transitive, në pika ma eksprese kërse në këtë muj, me një, me një surë ndoshta pak ma vojnë do të këtëmi si dritare e dhejësive tërë për me përfaqësu kër alikerime si mrekulli, do të fotim i dhërët disa bitëve me një surë ku në nejë in shalla me izinë Allah u gjëlle gjëlelu do të këtëm e më të detane të asajsurës si që kemi kalu në avnat n për me ju njoftu ma drejt për drejti, edhe ma hëllë se si dhëtë kanojmë kërani kerim këtë Ramazan, i pare ajet në surën që dhëtë kanojmë mësë 4-5 ditave, e kemi punë në nësi në zonës, si sëderë të para ulemove, në nëmëzmu i ajet. Ajet e ashtu, me të cilin dhëtë kemi punë përshemë, si film, suratun anzëllë naha, ua farabë naha, 4 fjotës. Ua nëzëllë në afiha, gjo Diri këtu, a shpënohë në universitetin ku kemë e studion në lëllot mullë. Në këtë stil dhëtë kalohim si vëzhë nga, në shanë Allah, në stilin dhe shpjegimit, ama na juve nuk dhëtë të të të muajnë në lëllot mullë para neve për njajë. Po, stilin për esekin, këtë stil dhëtë të të milën, dhëtë qëtë imë cëjmë gjallat, dheri në atë më njërë që ju dhëtë anini vehtë u zonë sa ajo gjëmonë e kam për çelun katramazan çka mundi të sqejimi të cilën nuk e kemi aplikuar jashtë ia madhar sehet por edhe kam për çelun se njerëzit kanë dëshirë njerëzit kanë dëshirë se ti Kurani kërimi, i Kerimi është liber ideologjik eti fshi në ideve vetë dhe ne mëson që me besim tar dhe besnik edhe çeversan Moskë po është liber sistematik sigurisht po tonë vëllallah është liber për asisë era padri zakoretoa padri ligja padri drejula padri sen da të shofëmi në përmet dritarës dërseve të sodit. Në përmet surës, pjesot, po ma vohën pak. Pse po e lajmërujëm sot këtë më njërës dërësit kështu, mështë i pështoje asë një jëriu, të dhije përshemën se unë i keshë dërësin e parë, po nuk mora dhe e zhoj, ishte konë rëndë, të në një ditë dola, një ditë dola. Dërësit e këti Ramazani, gjëmate ndërruar, janë në formën e medresës E kam deshyrë antej jematit jam këtra bashkëtanë, kujdes. Ai kujdes as tamam menjë, elo taqisën shpirtin tan mrenëna se ditën e bajramit pitesh me nota. Elë që jam e kalu, jam e ngjerë. Po kura që jam e kalu jam e ngjerë. Far kujdesi ti? Ki kujdes mos më vënë në shkollë, ki kujdes mos më dal para orës, ki kujdes mos më bëj zhurmë tim, ki kujdes qetrin mos më pengu, ai ta marrë lotën e mirë, ki kujdes që më cen vet më i mirin fond. Në këtë mënirë, e kemi dëshirën të unë që gjëmotën jënë në përcelin sa Allah, jëna s'pilin shkova po, hemen, e kishë pasës hëgja. Në etapa, do nga se do dha diska, jëna kuftim. Edhe një ponë për fundë, para se të kaluim në disa gjonat qera, për fundë, kësa i virjes të unë gjëmotën dërshëm, uh, mësë në në falin njerëzit të cilët kanë pleçni në vetë edhe kanë probleme, në që ose në kaluim në ndimën shë është total, është shumë shumë shumë e lirë, edhe është shumë e qarë, është shumë e letë, se njërë i për juve ka drejta prej midisit gjëmisë, rahatë rahatë më urej, se për shemblë, on dhe këfoni një ure dhëtë minuta me një derës, për i derës e me ndoshta, a gjëmotin për i plëgjve, dikush ka problem me ujë, dikush ka problem me abdes, dikush ka problem me varë, dikush ka problem me plakë, dikush ka problem me nerva, dikush ka problem me, me loj, loj 20 minuta api ja bën mundësit ja bëjn 20 minuta me ndëgju mësë rëj 21 minuta mësë rëj 20 minuta shko në e atrapen nga 20 30 dit bëjn 600 minuta ama mësë duj masë i 20 minuta 1 ore 8 minuta mësë dujnë njësht mësë dujnë që dujnë se 30 dit ka përtajnë pas një minutën e anëi, mërë një trash ditën e bajramit ama mësë mërë një njësh mërë një trash, mërë një trash a shumë mirë Nare deta mirë, po mëse mëramë, mëse mërë një më njështë. E, për juve në alë shëte e, juve në fjallën, juhni, një fjalën kej Ramazarin me uni, një zonë, vesh një fjalën me uni, ju kështojnë me, me shkut i shpia kej. Dë me thonë, një apë juve një fjalën me pulë shëte e në alë të gjehë, të këptimin e kamë mes me arma qëra di dë gjami. Se ashtu ashtu, që ashto ashto, madhët për ju dhuru pëdo këtë dhe, ma shumë në ju kureqesh me kafetën Radio Alban, çka kafetën e Dertit e qiniës kureqesh me Radio Alban çera herë, ju u vush në forza ose ndonjë mazatë. Ketanë herë nuk e kemi të drejt të ket drejt, tash pastaj, transportarërin që sahat e kemi të marrëm me çu kafetra dje poshtë. Kjo e drejt na ka marr. Keta xhamati e dinan ka marr me 11 çarshor, 22 nimesh në alde PES. Ë, dalla kemi arritur te ajo që ta fitoi me onërdërt ta shoj kafetën. Si futbol, si ndonërdet vallahi nën al por hata të mazarë dështën rrugë shtafon, ku diu ne? atë harë, jushka e një një një të aljë shkonin shpi, indë gjë një punë të juve, edhe deset e hoqës juve dhe kështu më ramje mazakë, ja i alirojnë gjëmatik një një një të venin, të rinë dhe pak gjën, ma gjënë, ndështë ta ka qërë dikushë e ma shumë ma. Kurani kerimi, mrekulli, kurani kerimi muajgjëzë, para se të skjegurim që dë gjën të apokallim dërseve tonë, vajar, pa po fjanët e parë, si dër kimi vëndos 30 ditë me ata. Për shkak se tani falë dhua, unë e kam ndërmend edhe kam konceptin e 30 ditëve mëngu, 30 ditë mos me dal pijamie, 30 ditë të rri vetëm në varamin që kushti më i më fort i vitit dorse te mia padalis. Tashh, fialat e fara, delsit sodet, yani Kur'ani ibraki, Kur'ani mu'jiza. Faraz doqos cobas tu do ta lsojm insha Allah, çka do të thonë fiala mu'jize, çka do të thonë fiala ibraki. Definicioni i fialës mu'jiza Fjale a mua gjithë dhe gjëmatin dërshëm, dhe fërë, e banë onë një punë, edhe ti ma kurësën e bërë. Kjo fjale a mua gjithë, onë e banë një vepër, ti kurësën e banë morë. Kje qëra punë që i banë njëoni, ndoshta mas një një njërë vitëve, e banë e me një qëtër, sa shë mua gjithë, sa shë shë më rekulli. Prave në rejë, fjale se shumë herë, për dorën në fapun i sëndodhë një gjopë, au, au shfar punë e kishin punu e kishin maru, e kishin dërtu njoni një vilë, jam qëdit mrekulli nuk jemi përsa mrekulli të fërë kishin skijat një skijash në linijet e shpejta, një 120 km në nërë, në mund blanq mrekulli, thërë të i ka thiket i ka thiket nërë matë e qerve kishin njoni me një hatë 8 metrë në, thantin njoni kishin 8 të si, metrë në, thantin mrekulli jo, nuk kemi punë me thërë Mreko lije, jore, nëme të cilin Kemi puna është bishka, qëtër sen Pra, ndodhë një harë Edhe ma, kur nuk ndodhë Ndodhë një harë dhe ma, qëtër kushëtën e ban Dëfët, Kuran i Kerimi A është asimu njëzhe E cilja ma, nësë një më njër Dere sa kjo bojt krijet nuk kamu për sërit Ka ndodhë një harë E kazë berit Allahu Jelle Jelle Jelle Ma së kamu për sërit aftë harë Dabhë dhe p ta i përkatë mojgizet e tjera për nga mërë tjera që ka kërda rrimë mes mojgizet kërra dhe kerimit edhe për nga mëgjizet e për nga mërë tjera për nga mërë tjera mojgizet e ative kanë dojnë një herë edhe më kështë janë për sritë qka e në për neve pra janë këpër ju ahtaka dhubihi ash lajnë të thilin e kemi obligim me e bethu mirë po a më në shrufim në afsini o një herë Nuk e këllit qartë, qëtash e së qarruj, me shembuj, e bojë minësha Allah, e, e bojë minësha Allah, gotë, ujit, frëskët për i burimit në frëskët në botë. Me shembuj, i bojën gjonat qarta. Musa, aleyh, Ibrahim a.s. Murghizja ati i ka qenë, Murghizja prej Murghizjeve të Ibrahimit a.s. mës me djekë zari për shembuj. Qëtash, a ke mundësi ti me e për se Ibrahimin qish nuk e djekë zari mi muadhe një herë më të për sri, Jo, një harë, qatë harë ka ndodhë edhe afshin për ti e mo ka med mujizë e të reguar për të besu se ka ndodhë ama nuk e ke ndodhë nuk jipë të rastit ti për hapër të të në temin me e pru Ibrahimin me e pru zormin edhe me qitë zormin me e pati qish nuk të gjegë ata zormin s'ka mo, amëshele e dhirë mujizë e musa a.s. të ka pa shkopin mujizë a ka mundë si edhe një harë unë edhe ti me hipë në aeroplanë çitogjer sai në xhami me djambo edhe me skufran detit koj me e pruu musën allah juallahu me pruu faraonin me pruu strien edhe skupin edhe detin edhe nehat ti prader tani atëmit me paset çish po e çel allah juallahu na permes skupi musës te anndron detit vijë te anndron detit vijet te po e vande detin stok te vande detin koj te vande detin mullar musa po kalon an miku jo akamun timu por te kel ke puno re armo por as ju a jiza Kuran i kërimi e ka cek, ama ma e pa përstritme. Nëherë ka ndohë për ti ashtë lajmë për të cilin ke obligim me besu se ka ndohë. Tama, Isa Halit Selaf, e ka nëgjallës dhekurin? Ashtë e vërtërë, për i mugjizëve të ati i me nëgjallës dhekurin? A ven Isa të vorat e torën me nëjtë razur dhe njërës dasho që në kanë dhek? Shti, për të vërtëtu se kurani, të ke për njëma jo? Ashtë lajmë kuran e, të cilin e ke obligim me besu, U jasem me, ket, me kongresim me, për këtë admi me këtë mucizë, mucizja për të thënë nadot bete dorë në ujë, është Kurani i Kerimi i cili çdo ditë edhe këto kam qes fjalon i bënën bisedën as ka të dëgjonin ujë. Ngat fjalit asha do të thonë. Kurani i Kerimi është mucizja të thënë Allahu Jellaluhu ve Jellalano ya kasbiri Kurani Muhammedi Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, edhe un, edhe ti, edhe jemi të turë stërmifa deri ditën e kıyametit. Jo mos man, i manj, çdo dit do të menjesë në Romë, ti të muzijët, mos të çrësh maten, nuk do të qetëhë, çdo kush ndonë ka. Kënga sa jo, ti ai dallimi i sa i muzijë nëse ne mezi kemi punë edhe muzijëvet ka lugë. Kë muzijë në xhamin tonë, jo. Kë muzijë në kë xhamia shej, i ka rritë natë me degat. I ka pasur që muzijë i ka pasur lotë fazar. I kat jam i merr ata sile te Kur'anit Kerimin përmes, tekroj Kur'anit Kerimin pa ashiu, e kroj Kur'anit Kerimin me mrekullitë e veta, kroj Kur'anit Kerimin me rregulloret e veta. Dzonit, çdo ditë, çdo ditë dy pas vite, do thot, çka çka ka kuptimin, se çiket fshat. Jesin ka edhe burra te veta me sultevet gjaimin sot. Ash yes emrekullit vet Allahu Jelle Jalalul Kur'anit Kerim. Suratul Hijr ayet num Allah Allahu Jelle Jalalu ve Jelle Selalu, inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahaqibun. Na tekmezbrit kat Kurani Karim. Ne mezigurie se do ta angazhobi me ruit. Çfarë munira si ruit? Për ku i ruit? Ruit për i pakicës, ruit për i shumicës, ruit për i paksimit, ruit për i shumzimit, ruit për i paqësimit, jo për i shumzimit mos me paush Mustafa. Po shumë me tjera, i shumzu fjalë me punjëra anta. Për çet cyber ruit me kan. Në përmet loj loj rogve Ruga nëmër një Kuj desi Allah u dhelle gjelalu hum bëte E kemi një musab të shpia Ndështë të kemi prudë me arë gjami E kemi një musab të shpia këtu Inshallah një dhikë si musab të kemi prudë Dhe të abim gjami të ashif një mesin Se një shpia prej sëpia Dhe të vazhvime tonë Dizeldorf U dhëtë me të me Ishtë e vëmën me zëtërta Vë guzë jarë fiksë së një afru Me d pra a gjek derin më atë mënirë që lukë në të cilët hamë gjelë janë shkri derin më atë mënirë ka që e gjarë mjë rëzikshëm në qatë ormanë ku janë shkri lukët qatë kur anë shka ka gjelë qatë nërmanë e kemi në dho e kemi në dho mën tonë të shpia ashtë i timotën për mërendat letat i ka bashkë si gjatë i taze shkrujtëm nam një mëndisë agataj të në atëko se kjo pu ndodhë në Gjermani një daftit nga kundrështër, se nuk ka e shën dërtit, edhe e mërë kurani kërimin, primës të një këtë janë, autodoks, e lehu me benzin, edhe para publikët dhe, fa ja si gjegë, fra i kurani muslimanve, që bëtojnë nuk ka gjegë me një shpijë për i shpijave, di pra, të dikra, për i nëjtë i ka gjegën, mësafjan është sotë dhe ma dhidë në muzeumë, të dikra ti ka gjegën, është gjallë halarë Me atë e që në kemi të spjegojëm Me atë e që në i bardetet e to në i ndërtojm Me atë koranë me të cilën në Sot jemi të bua dhe kemi bënë jetë nu, Me linu ditë në kërë për shka që të urni I atë i koranë e amrena Në ashtë libri jënë Në kemi të spjegojëm regullore të ati Edhe për ata shkak për ata jetojm Edhe për ata në gjëzdo moment Sa hartë doj e kryusi jënë Zdesin Për ata gjëzdo moment sa hartë doj e kryusi jë Por hiër taktiki tabe te lënakbe, kthepun jemi gatin e vo, sa har kalife nevoja. Zoti, jema te ndashu simesemiksi, halase mi fudhta. Simesemiksi soje halase doj mir pra. Simesjetoj, Allahu ka thën Kur'an el Karim, vortatorai, "Ellezina jadu fina fi amwalihim wa amtasar." Po muslimani jan ato, si do ftoin në rrugën e këtij kitabit, me pasurinë e vet, edhe me vladën e vet, edhe me vetën. Ka musliman, tembe fitar. Ashtë nërmër që ki koran nuk lip për neve dhe shme regullu darës mërë Ashtë nërmër që ki koran nuk lip për neve me regullu sërnetin Ashtë nërmër që ki koran nuk lip vetëm për neve me regullu standardin e kësa i bote A i lip të? Po dëne harë e lip me nejë kont Dëne harë e lip me darë Dëne harë, harë kërkon me hef ma Dëne harë kërkon për neve me lën E dëne harë e gjëmotin dhe rua musliman ki koran për neve lip اتاي چه نه به باش میر نادیمت می رود میر با الله جل جلاله نقم مر نایفگون نایفگون شو اقامو سیمنا غزوه ساید باغولاسو قالوا تلك الجنه التي ورثتموها بما كنتم تعملون نجنات تام ارجعها كعرض السماء والارض نجنات تام جرسيتتي يغشير تا توكا سارعوا إلى مقصرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الله جل جلاله يقول ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو سفير ما هو هذا ما هو في بسم الله الرحمن الرحيم ما فهم ما فهمهم بك في الزط داخر فبينيه كرنار ما كانوا يماجرون ذلك تكتيموه ذلك تكتيموه إذا بما رأيت الزط ما سبرا ببن ما كفو إذا ما ستكتوه من فارغ Në diskutoj. Jam, më vani edhe një mënyrë ама galesha do më thonë. Sa dush me çeli ti? E bëvë, bëvë një fal fazë e drekës përordat Allahu dhe çava ka qibla u bëna ta bëj imamet. Allahu akbar. A ka skuqë jamë, ka dalin ici, ka vargën si më, ka. Sa ti ta bëj mirë me fal drekën e otvirës? Sa ka mashtinë më? Kur josa mashtinë, akri ke. Mund të thua? Kur dëmë ditë e pa Ramazanit, çis sot, po e bëni një mëri nu. Duka dit ditës pse vaj në jetë me një nuk e të muj. Edhe mos ka mos, ka me diskutuar fare. Është diskutim as mangësin seva. Jo loj xevot, as mangësin seva. Mos juni me ibadetën juve. Jam do vita lidhe me namazin. Jam do vita lidhe me namazin. Jam do vita lidhe me teqatin. Jam do vita lidhe me hadhlikin. Jam do vita lidhe eh, me hadhlikin. Zikrul ma'siyat ma'siyah, ka sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Me famën joni as di juna. Përshemblë, që që shamë e përmenë gjunoj një gjuna? Që që shamë e përmenë gjunoj një gjuna? Unë kurë s'pira alkohol përshemblë, më se shkrodë zotit dhe një are me mërë një pikë me ti përshemblë. Lëvaj më se shkrodë, për thëmë, thë e tholi një lapë, hanë dhe sajnë që ketë dimë në shtitë në zhe. Una pita? Nuk pita. Ama një gjuna, një gjuna u bonë, një gjuna u registru. Pse gjuna Unë nuk kam vellë, nuk vellë, Allah e më të shkërët me amore pasu njënë dikullë me botëmër me shtinë gjakë. Zotë e më se botë në asibë kurin shala, jemi gati muslimanët në më angërë zalë me fesë e më së me mërë dinarën e hujë. Po, me thonë, ah, e kam po pa njërën i në pazarë, sot gjithë sa të shrontës i kishtë dalë për gjepi, veç pak me atas rrugisht një kështë i akështë në amore një gjuna, një reka mora, jo, ama një gjuna registru, për atak dohët më pregatit, ditëm e kiametit më përgjish, në gari me ronë, pëse unë e fashat të, pëse unë e fashat, me dojë që ta kemë thonë, pëse e fashat të, përse bëne, bëne veç e fash, ti se bëne, nuk kemë përgjish se bëne, ama kemë përgjish se e fa, nuk kemë përgjish se bëne, këse se ki bëne, ama kemë e kanë por një laë pokulli shumë për dorën pokull, për do të të të në kërë, ik, gjunojit bën, ik për gjunojit më zë banë gjunat. Êshtë një fe timi, një fe megunat i nga të vërtitës, po lo më mirë ka gjëma të ndeshëm, ik për gjunojit banë gjunojit banë gjunat. Qa pasët si loti, ik për gjunojit banë gjunat. Kja e jo paroda e shëndosh, kja ashe e shkaka pasë, Ramazan që shti, ik, njoni për shakë, njoni për shikhe, hajgarën, hajgarën, hajgarën, mundohë mësë më jakësi i qetërit. Hajgarën, hajgarën, mundohë mësë më jakësi i qetërit. Se dheja i gare, e dhini ju gjëmati shumë mirë, shar friti i kanë më nëte e përë, më nënë. Di hoka, friti në kalli, di hoka dhe shkash. Kalli me nëshin koka i dheja i gare dhe ashtë një për një me. Edhe ish pjasoj, ik pjasoj. E si do mësë me kanë, më zbanë hoka me ateje që janë shiba d Mëzbana i gara me atë që ti e përcaktur me qotërin akësham, insha Allah. Me atët atët i munir. më njërë. Me ramadarit të nëzbana në hoka. Po më ra kallë një. Më su kur Ramazan. Më, ani se ti se kallë, ani se e bërë Ramazan. E përdojnë. Ramazani anikmish. A që barë. A që një këmish më ndafëshi. A që bukur. A që një këmish më ndafëshi e barë. A që prekshme. Prej s'largu e mërë pë Aki i qefë ka të hatësh në përso kak me të mishtë barë verës, kushtë mërije me të prekë, kapak me në fërë që me bëjtë dhezë, a e barë, a e dëronë këta? Jo, pra, së atë mujshë, ma e të retarim e gjafë, edhe mëse e si kushtë mërije, që e se të ramazani dhe, jo. a kjo barët me shka, kjo barët me qëtësi, kjo barët me shtirë, kjo barët me kujdesë të manë, që uni jam të njën unë i mujë, e të një kamë me pëshimë, gjumonë Unë i ka meninu një mujë, i cili ka me mësullu muë e shka është koroni, e shka është më rekulli. Pra në shtë ka me e kujdesin, të gjamija, merën i ka së të fënë. Merën i ka së të fënë me veti. Merën i njëri njëri një gajtani, ka, i gajtani, i gajtani, i ka tre, tre, katër vende, ku me putë gajtana qërë. Më, Mëllën me një venë për i këtive shtekera, vë një që e një që e nukë dhe gjamijes, edhe lejë mujë në Bërë ka si të forin, ngulle, në të farin me atje dhe mërinja 30 kaseta, dhe e ta së mërinë këtë ramazat, incizoja është pasunia jote. Sa kasetat video i keni të shpia? Ka sa kasetat video si i keni të shpia? Sa leca i keni nëso mrena? Uh, ju jeni ka një domaćin për shpia dhe ka tëra gjemë ka katër. Ka sa të shumila i keni mrena? Më qenë sa ato dalin për kaseta dhe dhe banin sa nësopë. Jo një mujë i Ramazan, hështë në Ramazanit e kini ati nësopër. Qëti poshtë? Nuk e kam atë kuptimin në nëshmuës, se ndrashta njërëve nëa kuptojnë keqë. Nuk e kam kuptimin në nëshmuës, qëti poshtë në atë kuptimin se sa e jonja, jo? Qëtash, qëtash, zahënësaj. Blehë qëtë në kasetat. Sa kasetat këndërë i kimi të shpia? Sa ju futën në pë Nëi, nëi, nëi kur jahici. A ke dëshirë me të njëpasaj sakaç e kanë deri tash? A ke dëshirë? Me siguri se po. Merë kasetafonin. Për 3 ka e kanë vianë. Merë kasetafonin. Shko blej rrokaseta pas më. Merë kasetafonin me vete. Incizaje. Incizaje. Incizaje dërsat. Ti atih. Incizaje dërsat e ish ditë. Edhe një gjatë proces. Ta kishe në Ermenë e Xhalirit. Se derse çka i bëjmë na? Kush më ndon se kur e kimi fol në xhami? e kam kuptu dhe që shka tha, mashtrojët trash. Kushtë me ndonë se kuptohet, nga qëtësojnë të në ndëgju në gja një që a kini pasë dhe thonë, shumë trash mashtrojët. Në edhe mundet me nga kuptu vetëm në kini grup njërës hu. Në edhe mundet me nga kuptu vetëm në kini grup njërës hu. Kështu pa dhe thamë me plëg dhe dje gjëmatin dërushëm. Në edhe vetëm në kini grup njërës mundet me nga kuptu hu. Qa ta të cilët ka seten e Ama ke arnë gjamië, ke ngu dhese dhe në ke gajë, ta kishën me dhije se prej dherseve tonë ati mund është me marrë vete një 5% me veti. A 5% apak. Une do t'i bajë si vetë dherse të rona burra. Une do t'i bajë si vetë dherse të rona. Dherse të mija si vetë këtë Ramazan për veti për flasë, do t'jenë me nena. Me nena, ju jo dini neni shkash. Neni 107, alinera 5. Kështë do t'jenë dherse si vetë. Sa do t'jesh i gaqëm me kuftu kësi d A ma me boshas ka se voi me vedi me bo pasi ni me bo bashë me bo harton me bo mall veriatikin tan kur tashne shtijen di hart tri hart ka te here nin simrişe futos lasstosin e ligjeve koranore te kët kitabit mad Allahu xhellalu ve xhellashanu ktheja bo leket aya vot mundur ket me adat e kjo funoni ket funoni ket mira ju funoni ket funoni ket puna adatoni keta me me blenon kuja me me sku posht adaptonu ja bena do karu dhe të arrujnë në përmet kujdesit Allahu Gjellë Gjellë Lusash -Gjell për i pakhtimi të shumëzimi ti në mënirë fasifikimi edhe dhe të arrujnë në përmet hafizre dhe të arrujnë në përmet hafizre në përmet hafazlaru në përmet ative që ketë kurani kërime shkrujnë në zemër me lezimin bita ja kushtojnë jetën ketë pra që kak islamin i hafaz e konsiderën një hili prejtë mëra i venqil kështoj e, e konsiderë prej të mëlajnë, prej ilzim e të mëlajnë qëtë kur kuj një ki ka përëmtu amma u gjëllë në gjëllë luhu qëka i ka përëmtu hafizit edhe qëka i ka përëmtu prindit hafizit kur kuj si ka përëmtu në këtë bod qëka i ka përëmtu hafizit këpon për shembo të dhejra, kemi thonë, të dhejra gjëllënetit kur të afrod me himrejnë për në hafë mëniherë me lajke special i dhe në eqra وراتلكما كنت ترتل في الدنيا ها هي برفيت شقال ما شقال غادنا غاده جنات يا شيخ جون فيلات و توكات مثر من وين قدا ندالش نالت برفيت اكيد تاعيتي فوندت تاعيتي فوندت كوزا كريست كوي يا قالون الله شتر كوي كي داك كوي قالون الله جل جلاله ان جنات صدق بالدروش بهذه المنيره ذا حافظ القران الكريم كون كو يسيق أصحل هج أصحل إقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر منزلك إن آخر آية تقوها فاتحث إذا هي بربيت إذا كناسي كنت كاكي كلون دنيو أنت اللذي ضمأتك الزمان في الهواجر تي جي أجل إشكا برشتو بوتا ديتة تنداتة تير سليس تي جي أجل تجميع في كردريكس تي جي أجل تجميع في كردريكس تي جي أجل تشبرتي تي بشت جميع المراض ه teleskop orbit se vendin e fundit që merr do ta kishe te ajeti i fundit kur ta thosesh sa ajete 6219 namba ajete kur ali Karim janë 6219 grad përpet ku shaja i çetrimas më larav sco ket gravs kët gravs tan kurkush më çato ne onës dhe babës se ne on në lindit ne onës dhe babës nitad si fizo nitad nitad n kok لا تقوم به الدنيا قال رسول الله عليه الصلاه والسلام نوكملون فصنيه دنيا اس بشيت نوكملون اسفر افرمي اذن او زو فنهرسه فنه ل اعطاء ولدكما القران سي يو اولادنيو ادرغوت هوجا يو اولاديو يالله القران الكريم يان داري ما që tash nuk mundem me me kalu na atë se po edhe na piqojm suld, punsojm, punsojm ka akit katërtë temp, a a a mbaro ti programin, hodh zvarpish ndeti, hodh zvarp. Kjo është thelbi. Na po es ke goim orijinalin, na po shkojm çish duhet me qenë. Edhe sa na arrim ajo tëre mua këti derivati, sa ne imi succession, sa ne imi Taft, sa neve na im rindora, sa ne doj sa ngasin para ta këti vëti, origjinali i fa autologji. Kurani kërimi, i Kerimi si mrekulli burra Pata venerdaum dit je, spara venera ikasir njerzit meqdan. Tadhdi jura bise toy, ikasir njerzit meqdan. Tre njerze ikasir më spara arabët. Në orden e tij ikasir arabët, qeton ju arabët ktona sies pa bëjën ctkot me makolaj. To ju arabata keni kundër din san e lbet, meskeni deni meshtrit juon me cit rast praktik kitabit. Ma se ika kriket ana kalmet gojet e arabët mbylluna i ka thërë Allah ujëllë e zhele ujë insanëm përgjënsi arab, edhe jo arab edhe ja më kashtu ujë dhe një sënëm ja më kashtu ujë dhe një grupë ka thërën edhe e gjinëve e gjinët janë një kawë, janë një popullë kanë thërën e nuk e kam hulumëtur se a ke vërtejt aske po e kam lezu edhe ju qësë po e nësë folionë që ashtë të ndëgjënë e pasë të dimë dhe më thërën ka thërën se janë Njo është e vërtit, janë shumë ma shumë se na Kjo është e vërtit e për mërushme E gjinët, janë shumë ma shumë se na Po kanë thonë 99 herë ma shumë se na Që ki ta se dhe janë shumë vërtit? Ama janë ma shumë asenë po Ma shumë se na janë shumë Kanë thonë janë 99 herë ma shumë se na Dëmë thonë, 5 miljarë si gjemi na Bënë hesab ato 99 herë ka 5 miljarë sa mojmë 500 miljarë dhe gjinët Ko e di unë e nësë kemi një jatë Së اذا تو يامن الحكم اللي جت هي كتابه اذا هذا كان پیغمبر محمد مصطفى عليه الصلاه والسلام وان و ان من المسلمون ومن القاسطون و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فالنايم اندام سيو نيرد او بوبو او نيرز اذا لا نيه برينيه دو يان مسلمان دو نيو كان مسلمان Edhe na jetojm me shtetet si ju. Edhe na xhinet kanthan jetojm si ju deri në an kemi drejtë a më shku në qendrën e rën, s'kemi drejtë a më shku. Edhe na mormi leje më shku diku, më shku diku. Edhe na i kemi kufin te ri ku shkojm te ri ku shkojm, po me dalim kemi biuve. Na po i shohim juve njerëz vesiu ju, janë njer, i qendrës në Shqipëri. Kto ajeta, ditën e këament do të jete kundërta, na do të shohim ato jo. Ditën e këament do të jete kundërta, na do të shohim ato jo. Allahu dhe lëvër dhe lësanu qet makhluk edhe ka skatsin ne talentet e lart ju ka thonin son of virgin the bust kullu witstamat al ins o muhammad thui je to fol frem rekullien mahmoud mos e qit zer çkafoin bota thui ra skatsoun me than thui për shkak se skat thui sti kur ndriçes mundet me dal edhe ti o xhallah edhe ju o xhallah ato ra edhe ne o xhallah te neha jo faza te do jo xhallah si ta jenifjalen për për kuranikerimin thuni ra Thu një a gjemotin lënët balit, se kur t'ja thëni drejt që shë është kërani kërim, shumë hajë ju bani. Shumë, zate a vetë më ata ato e praluin, s'kanë nevoj për që të sen. Thuja, edhe atëherë kur t'ja si vëdën, dështë a shpirti. Thuja loë Muhammed, edhe kur ju gili gjitë të ative dhe në një sen në lëbet, atëherë atës jam rejgullam ati thujet. Ato t'a shovin vetën. Kun levi që të matil insu, والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ثويا ثويا شيء ثويا ترش فوقي popolion jetas sa kee dieerzit edito eros tadituri prei fillimit ederin fond o muhammad kreide dina prei fillimit ederin fond ma utubou meni vet ma utubou meni an ela me ban eda me ban tentim që ta rrinë me një ajet si ki, me një surë si ki, me dhe surë fa topi a shri surin mëftara jërë urnëni me dhe surë si ki, ma në fund ka thonë urnëni me një surë e ma në fund ka thonë, urnëni o një dhe rejinë pra, si do një me mësurë shka të me thonë mua gjitha urnëni, kejtë zbashko në bashku bashko në zbashko të gjithë një ajet bane sa ashtë i ma dhe surë për shembu si të ashtë që gjithë jala për sur Ahtajna ke kawthar Tësalli Lirabdika wanhar Inna shani ake hua l-abtar Urdani Diskap një ashme me ketan Jan bil goja për gjithë mund Urdani një ayet Thumma nabar Suratul muddathir ayeti ma i shkur dhe Qurani kërim Urdani Jan bil goja Së kama Para mre kullis Para mujizës duk shendron E bajnë on Tisën e bajnë korma Allahu Jelle Jelaluhu E ka zbrit këtë Qurani kërim Edhe ma ka thonë për gjithë mund qi edhe Allah, jal u mbyll, dera mrekullia mbyll. S'ka më asgjë tjetër. S'ka më asgjë tjetër vetë kthi. Ka qi, po afë janë 400, sikimos kaqjeta. Inshallah, Allahu jazzalalluhu ve jazzalshanu, næsar, elusin jinaeser, në ditën e nesërme na do të kalojmë këto ishin ato ato ato kënga. E them sot ton se ishin ato ato nenat, e them sot nesër inshallah do të kalojmë Edhe më pas ishte në deshifrimin e asaj që kemi thënë sot, mbas ne asaj që ashtu merrove, ne futëm në drejtorën e besimit të 100-së në komentin e Jezusit për çurve Kur'anit të Karimit. Sot me kaq Allahu Tejalaluhu ve Tejalashani, Jubë, për sabrin ju pagofti inshallah. Edhe neve bashkë për atë që kemi prezantuar me sinqeritet, mahmad Allahu Tejalaluhu, sim që neve Jubë inshallah ka bont na pra, me kach, e ban. Pranë kaq e thepfondej besimin e Zotit me, me me një porositi, të cilën sot muket besë sontet aleum pa e thonë inshallah. Sali në mëdhafim dhe të mor fonën el Fatiha